I parlant de medi ambient perquè l'aparició de la nova directiva de residus de la Unió Europea determina que la prevenció és prioritària en la jerarquia de la gestió de residus per disminuir la seva generació. En aquest context neix la Setmana Europea de Prevenció de Residus que donarà el tret de sortir d'aquest dissabte i s'allargarà fins diumenge 28 de novembre. Tiana s'hi ha sumat aquest esdeveniment clau per difondre el concepte de la prevenció de residus i evidenciar el seu impacte en el medi ambient i en la lluita pel canvi climàtic. Ho fa amb diverses activitats activitats com un taller d'autoreparació de bicicletes o de reparació de petits electrodomèstics. I per parlar de tot plegat, hem convidat avui a l'estudi al regidor de Medi Ambient, Joan Pau Hernández, molt bon dia. Bon dia. Doncs suposo que és un concepte clau, no?, el que impulsa a organitzar aquestes jornades, aquesta setmana dedicada al Medi Ambient, que és això de la prevenció, que és una paraula que fem servir molt a l'hora de parlar de Medi Ambient, però perquè cal, no? El principi de prevenció és un dels principis fonamentals de, de l'àmbit mediambiental perquè és molt més difícil intentar reparar un dany que no pas evitar que es produeixi aquest dany. No? I d'aquí ve aquest principi bàsic. I en matèria de residus to, doncs, també és clau perquè aquell residu que no existeix és un problema menys que tenir la societat i per tant dintre, com bé deies, de la, de la jerarquia en les polítiques en matèria de residus és millor no produir residus que no pas tenir la problemàtica de com els gestionem, com els reciclem, com ens desfem d'ells eh, intentant no produir danys al medi. Per tant, totes les polítiques tendents a disminuir el volum la quantitat de residus que produïm són polítiques molt més eficaces. No? Precisament la setmana passada parlàvem amb la directora de l'Agència Catalana de Residus sobre totes aquestes qüestions i també posàvem sobre la taula doncs, un concepte que a vegades és erròni no? que tenim, que, que pensem que que allò de consumir menys, doncs és tenir una qualitat de vida inferior i realment hem de canviar el xip. No vol dir que canvim que anem a viure doncs, com anys enrere o que anem a prescindir de la comoditat de la vida moderna, no és això? No, no Tot el contrari, tot el contrari, de fet, és evitar determinades dinàmiques perverses que ens ha provocat un cert consumisme desaforat i és intentar viure d'una manera més harmònica, més còmoda, amb més qualitat de vida, per tant en cap cas, això vol dir eh, perdre qualitat de vida o consideracions d'aquestes característiques, tot el contrari. Tot el contrari, és recuperar una certa normalitat. Recordem que històricament històricament, doncs ja utilitzàvem el que és envasos reutilitzables o retornables, amb la llet, per exemple, no? amb determinades begudes refrescants també els utilitzàvem. No? Per tant, a la història ja hem vist, i potser després el mateix sistema productiu li resultava més barat produir envasos, per exemple, no retornables, Mm? econòmicament més barat, però uh -huh. després ens provocava uns problemes gravíssims en matèria de reciclatge, i era senzillament perquè els productors els sortia més barat. Mm? De la mateixa manera que tenim un sistema pervers de producció, per exemple, d'electrodomèstics, que sembla que quan s'espatllen, encara que sigui una petitesa, ja els hem de llançar i comprar-ne un de nou. A qui interessa això? Doncs potser interessa el productor el fabricant, però no pas a nosaltres de cara al nostre butxaca. No? Doncs, per tant hem entrat en una, en un, o hemm entrar sobretot en amb un, un cert consumisme desaforat i més o menys el que intentem fer és racionalitzar. No? racionalitzar en termes econòmics i racionalitzar en termes ecològics, doncs la manera en com vivim i les dinàmiques que portem i que portem a terme. Per tant és precisament retornar a vegades a determinades pràctiques que eren molt sanes. No? que eren molt sanes. Com és el sistema recollit de porta a porta? Perquè, en el fons, el sistema recollit de porta a porta és el que fèiem, sempre. El que deixava cadascú la seva bossa. Després van aparèixer els contenidors indiscriminadament ho llançàvem de, de mala manera, no? però el porta a porta, en el fons, és retornar els sistemes originaris, retornar el que és que cadascú intenta utilitzar de la millor manera possible els residus que produeix, fent compost pel seu jardí, intentant a, aprofitar al màxim el que és paper, el que és envasos... No? Per tant, en el fons, és vida és qualitat de vida i és un intern de retorn harmònic no? a, a la nostra manera de, de relacionar-nos amb l'entorn, amb, amb el planeta, amb nosaltres mateixos. No? Ara feies referència doncs, a un exemple, no? el tema dels electrodomèstics, dels els llençem, si els, si els etc. Etcètera, etcètera. Aquesta és una de les activitats que Tiana doncs, ha, ha escollit per difondre aquests bons hàbits, aquesta, aquesta nova visió de, del que tenim al nostre voltant i en aquest cas, doncs, des de la regidoria ha organitzat un taller de reparació de petits electrodomèstics que segueixen aquesta línia, no? Suposo. Exacte. Hi ha un element que en aquesta setmana europea de la prevenció de residus que volem significar en especial, i és el fet de que tenim un cobert de voluminosos a la deixalleria. Que creiem que la gent encara no n'és prou conscient d'aquest equipament interessant que tenim, no? que és per determinats elements, com per exemple de mobiliari de casa o determinats petits electrodomèstics, doncs que tenim un espai on podem deixar-los i que a través de, de, del seu dipòsit s'intenten doncs, re, reintroduir el en el sistema no? i reaprofitar-lo, petites reparacions que són necessàries i tot això. Per tant, el cobert de, volum de voluminosos de la deixalleria és un equipament que volem fer-ne més difusió i que sigui més conegut perquè sigui més utilitzat perquè entenem que és, és, un, bon, és un bon servei i per tal de potenciar-lo s'ha doncs, organitzat precisament pel, pel dia 26, el divendres 26, s'ha doncs, organitzat un taller de reparació de petits electrodomèstics en el mateix cobert de voluminosos. Eh? Uh -huh. De fet, els tallers de reparació són un dels els elements capdals que, que s'organitzen durant aquesta setmana i no només es eh, realitza aquest taller el, el divendres 26 al vespre, recordem que pels tallers cal inscripció prèvia i o el sí, que... Però a partir de quan es poden inscriure? Ja. O sigui, ja, mateix. Ja. ja. <coughs> Hi han dos tallers eh, centrals en, en, en aquesta setmana un d'ells és el de Voluminosos del divendres 26, que encoratgem eh, a aquells que estiguin interessats en com aprendre a reparar petits electrodomèstics, per exemple, de cuina, eh, petits detallets que puguin tenir, doncs com senzillament podem aprendre a reparar-los i, per tant, no ve de fer això. I més comentava. que, és el que deies, no? que realment, més allà del medi ambient, la despesa econòmica és important Exacte, en un electrodomèstica eh? exactament, exactament. Hi ha aquest taller, eh, encoratgem la gent a criure's és inscripcions a través del telèfon general de l'Ajuntament per tant al 3055011 i el que sí que ja advertim de que es necessita un volum mínim de participants per poder realitzar-se aquest taller. Uh -huh. eh? Per tant encoratm a, a la població a apuntar-s', inscriure-s'hi i a, inscriure a participar-hi perquè ens agradaria que es pogués porta a terme. Eh? La, entre 10 15 persones creiem que seria la xifra idònia per poder portar a terme aquest taller el dia 26. Hi ha un altre taller interessant que és el dissabte 20, que és quan s'inicia formalment la, la setmana, que és el de, un que s'anomena Taller millor que nou, que és per aprendre a cosir. Uh -huh. Diguéssim que és un curs inicial de, de costura, que està adreçat a tota la població mm, i es realitza al casal de joves. Eh? També estan parlant de 10-15 persones com diguéssim la la quantitat que seria idònia per realitzar aquest taller i aquest sí que la inscripció previa s'ha fet a través del casal de joves el, el 9 3, -3 -9 aquest és el dissabte 20 de 6 a dos quarts de 9 de la tarda i està adreçat a tots els públics no només el jovent malgrat que realitza el, el casal de joves és un exemple més de recuperem determinades no? Uh, peces de vestir que tenim que poden estar en mal estat uh -huh. i tant recuperem també una tradició històrica de quan les famílies, doncs que tots... un, un foradet en el jersei doncs es la l'arreglava. Exacte. Cosíem, exacte, no? que és exacte. veritat que s'ha perdut una miqueta, tot i que deies que està obert per tots els públics, suposo que sí que especialment destinat als joves, perquè doncs, homes i dones ja amb edat avançada doncs, normalment ja tenen aquests coneixements de costura, tot i que alguns potser bueno, haurien de fer deures. Em sí. sembla que és pressuposar molt, no? Que... Sí? Sí, per expedència pròpia. Eh, jo crec que tots, eh, de totes les edats i de totes les generacions... Eh necessitaríem a vegades potser tenir la possibilitat de, de... de participar en, en un curs d'aquestes característiques. I és cert que hi havia unes determinades generacions que ho teníem molt incorporat, però a veure, n'hi ha altres que Què els de... fets Què demostren. hem de fer veure, sí que és veritat. <coughs> I a més és, és un entreteniment i a més relaxa i per tant jo crec que és, és una bona cosa i esperem que, que sigui d'agrat de, de la gent i que i que, que s'hi participi mm. com dèiem, aquest uh, taller de, de costura és uh, di, aquest dissabte i tenim alguna altra activitat més perquè ja ens hem centrat en un d'electrodomèstics en un altre de costura, en tenim algun que ens hagi quedat pendent I llavors, aprofitant que el diumenge 21 fa la fira de segona mà al parc del camp de futbol vell mm. el que es fan és uns, una sèrie de tallers i exposicions vinculats amb la setmana de prevenció de residus i també amb la, amb la fira de segona mà i no? Hi haurà un taller de, de l'Oca del Consum Responsable, que és un, un, un joc de l'entitat metropolitana al mediament però sobretot hi haurà un altre taller d'autoreparació de, de bicicletes, que està organitzat per la regidoria de joventut. Farem una exposició dels treballs de la imatge del boc and roll, perquè aquest any també es fa una nova promoció i difusió de l'Escola L'Ola Anglada del, del boc and roll, aquesta peça, no? per poder uh -huh. molt callar... Uh, el, el menjar els ganyips a l'entrapac que que en lloc del paper de plata, ah, exacte, eh? Una mica de substitució. Exacte, exacte, que pertany a reutilitzable. Doncs, aquest any també i s'amplia fins a 400 unitats el que és la difusió de, del Rock and Roll i bé, hi haurà aquesta sèrie d'activitats en el marc també de la, de la fira de, de segona mà, eh? Alguns, però, es preguntaran, realment en una vila com Tiana és necessari fer deures d'això, de, de, de, de difusió, de pedagogia, etc etc. perquè és evident que en el tema de la prevenció doncs, hi ha diversos sectors de la societat implicats, l'administració, evidentment, també, doncs, com dèiem, els ciutadans, també doncs, el teixit comercial, però a, a, els ciutadans de Tiana han demostrat que estan amb les piles més que carregades en aquest sentit. No? Precisament, plantejar-se i ser el primer municipi i amb haver provat-ho un... Un pla local de prevenció de residus és perquè entenem que el municipi està prou madur en matèria de, de gestió de residus, en matèria ambiental en general però específicament en, en gestió de residus i ara tenim un nou repte i hem de fer un pas més eh, que és reduir aquesta generació de residus. Hem demostrat que sabem seleccionar que sabem fer l'esforç de seleccionar adequadament les deixalles i per tant les diferents fraccions els dies que pertoca i ho fem correctament i amb molta qualitat però ara el que hem de poder demostrar és que som capaços de produir menys resíos de produir-ne menys de tenir-ne menys a casa i de portar-ne menys al sistema amb la problemàtica que això deriva del seu tractament, la seva reutilització és un problema per tant és un repte i els deures estan, estan per fer llavors en relació als col·lectius implicats som tots evidentment uh -huh. som tots però el principal és la ciutadania, són els hàbits de la ciutadania, són les conductes de la ciutadania les que ens poden ajudar a prevenir residus. Evidentment, l'administració pública, la local, i hem de col·laborar i promocionar-ho, que és el que estem fent. Evidentment que fan falta mesures legislatives dels parlaments corresponents perquè obliguin els productors, per exemple, a que els embalatges no siguin de les característiques que tenim, que comprem un producte i és més embalatge que no pas producte. No? Doncs per tant, sí. també la, les cambres legislatives han d'anar cap a aquesta línia i així ho indica la, la directiva Marc de Residus del 2008 de la Unió Europea, que ara n'estàvem parlant. No? Per tant, cal una, una modificació de la llei d'envasos, de, per tant, això també ajudaria. Cal també un esforç dels comerços perquè no ens facilitin doncs, un excés d'embalatge o d'embolcalls uh -huh. quan comprem, que també ho trobem excessiu. És massa. és massa. Per tant, ells també, aquest col·lectiu d'activitat econòmica, també pot ajudar a participar amb el fet de generar menys residus, utilitzar embalatges reutilitzables, a granel, i per tant, també... També, ajuda. També des de la comunitat educativa s'introdueix a la matèria de gestió de residus i prevenció de residus, i a més fa poc que l'escola ha estat distingida com a escola verda i per tant ja demostra no?, que dintre el, el currículum doncs, ja introdueixen l'element dels residus. Per tant, són tots els col·lectius de la societat que estem implicats en aquesta en aquest repte, no? en matèria de residus, com en altres, com en matèria energètica, doncs, també tenim reptes, en matèria de contaminació, d'ús racional de, del vehicle, en el fons, per tenir una societat més harmònica amb l'entorn i millorar la qualitat de vida. No? Llavors, L'element eh, una mica clau i estratègic que tenim, que és el Pla Local de Prevenció de Residus, que vam presentar la setmana passada i que es va, es va aprovar pel ple el, el 2 de novembre, doncs es marca una sèrie de directrius i actuacions concretes a seguir, i algunes de les quals són precisament aquesta. No? La difusió i promoció dintre la ciutadania de bons hàbits i bones pràctiques per tal d'ajudar a reduir residus. i Reduir residus, ja dèiem, és un tema ecològic, però també és un tema, un tema econòmic. I precisament doncs, en aquesta referència directa a la ciutadania, suposo que hi ha doncs, eh, sectors de la societat més dèbils en aquest sentit que, que d'altres. Ho dic perquè, per exemple, els joves doncs, sembla que van creixent molt conscièncias en aquest sentit, doncs suposo perquè les escoles doncs, ja es fa una tasca molt important. No sé si hi ha un sector de la societat en el qual s'hagi de fer una incidència especialment doncs, important, que, que realment creiem que costa doncs, agafar nous hàbits, agafar noves maneres de fer. A veure, per l'experiència que, que tenim a, a Tiana, doncs, en el fons... Eh ha calat, ha estat molt intergeneracional, és a dir la sensibilitat vers aquest tipus de polítiques ha estat assumida per totes les capes de la població, per totes les generacions però sí que és cert que potser al jovent que ja parteix d'una educació determinada, que tots els inputs que té ja van cap aquí, és a dir, són gent que ja ha crescut amb el concepte de desenvolupament sostenible com un principi bàsic, no, malgrat és del 73 fins, a, fins als anys 90 no va ser un concepte que tots ens hem en acostumar, no, són gent que està sensibilitzada amb el que és el canvi climàtic, perquè ho coneixen i, i ja ho han viscut, per tant és cert que ha terminat collectiu jove i ja està més sensibilitzat mh, de partida que hi ha una franja mitja edat que també, pel propi interès, i perquè uh -huh. també estan preocupats pels seus fills i, i, i pel futur dels seus fills, doncs també i potser sí que les generacions més grans, alguns, no, no estan tan consensats perquè no ho han percebut. A primera mà i els costa més canviar algunes, algunes dinàmiques i encara sonen algunes excuses infonamentades com jo no faig l'esforç de seleccionar residus perquè després ho junten tot, per exemple. No? I aquestes frases que són una excusa per no complir amb aquest deure ciutadà, doncs sí que és cert que s'escolten en determinats col·lectius o generacions que els hi costen més els canvis, no? i com més gran és un, més li costen els canvis. No? però com ja deia, hi han determinats canvis que és tornar a maneres tradicionals de fer les coses, uh -huh. que és com el cosí, la vàlula del, del cosí, és el recuperar l'electrodomèstic és el de la bosseta tal dia doncs són coses tradicionals i creiem que també eh, la gent gran doncs, està participant i de manera molt, molt satisfactòria, no? però sí que és cert que tenim confiança amb el jovent perquè ja surten amb una altra percepció eh? hi ha l'element ambiental de preocupació al planeta som conscients de que estem destruint algunes de les riqueses que tenim al planeta no? i amb el boom immobiliari doncs ens ha fet allò, créixer excessivament no només al nostre municipi sinó a la costa, no? la costa catalana doncs, hi ha hagut massa construcció i ho percebem i per tant hi ha determinats elements que ara tots són molt sensibles a no, no perdre'ls no? i per tant jo crec que la societat ja és una societat amb força consciència consciència ecològica. No? Doncs bé Continuarem fomentant aquesta consciència ecològica que ara fèiem referència precisament amb la participació tianenca en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que com deiem donarà el tret de sortida aquest dissabte i s'allargarà fins al 28 de novembre i a partir de ja doncs, ja us podeu inscriure en els tallers que organitza la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana. Precisament en volíem parlar amb el seu regidor, Joan Pau Hernández. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Que vagi bé. Bon, bon dia. Bon dia.